Ганна Барвінок. Молодича боротьба. От мені на очі викидають, що в нас хати нема. У сусідах живемо. Що б кажуть їм і збити хоч такісіньку? А то скілько дітей, а всі й дома сидять, а хати й нема. Можна б кажуть і дівку, і хлопця по людях пустити. Або на дін, або на заробітки. І так нас судять гірко за це, що ми так живемо. Да хоч чужа хата, гірка хата. Все вже я вдруге замужжу. У першого чоловіка була таки хатина, На чотирьох стояла, да й то була панська. Я перше за кріпаком була, І панською поминицею мене звали, І діток у мене було двойко. Хлопчик був вже в дворі, гусенята доглядав. А то в мене була й дочка Федося. Оце було, як залучить собі яблучко в кишеньку, так і закличе мене в хлівець. На, мамо! Само з роду не з'їсть, Та й занедужало. Моя дитиночко, Може ти вмреш? Умру, мамо! Не хочеться мені вже до тебе й говорити. Уже й пару був би в мене з хлопця, Коли б росли. Хоч би двойко, я би заміж не пішла в друге, А то вони мене уголили. Годуй та ховай, здоров'я в мене виняли. Оцей йду вночі Іспанщини, воно все гомонить. Прийду, та й боюсь іти в свою пустку. Боюсь, як воно бачить, що мені сумно, Та боржі й само вскочить, погледить кутки, Тоді й каже, нема, мамо, нікого. Не бійся. Оце було й скруче набере рукавець піску, ніяк на гору не знесе посипати по хаті, щоб хороше було. Таке було кукібне, таке було охайне, жити б такому на втіху матері, хоч би було загомоніло до мене, три дні тільки й лежало, ще й щедрувати просилось. Занедужало на голодну котю. Призираюсь, Думала, що віспа, бо тоді саме віспа бігала. Покликала Ворішку, вона й скупала, і глечечок скинула. А нічого. Умерла. Ні дитини, ні дружини. А ми з чоловіком у правді жили. Щастя в мене по п'ятах билось. А тепер прийду було додому, то так, як стіна. Німо. Сум гуком стоїть. Я й чоловіка гаразд не розпізнала. Швидко вмер, як ми побрались. Тут він ступив на Божу дорогу, А тут слідом і вони обойко одійшли на Божу путь. Справа з нашим сватанням була швидка. Він приїхав до мене кобилякою. Якась тічина родичка привела його на Богородицю. І старостів не було. «Іди!» Тебе нема ні роду, нікого. Іди, каже, за його. Мене тітка зараз віддала. Що там іще за сиротою часи зводити? Вхить за першого. Коротке сватання, таке житло швидке й коротке. Як нитка порвалось в один мент. Скілько виточила я сліз. Боже, сохрани, як не здужаєш, що й на двір не вийдеш. Тоді ніхто тебе не бачить. А як на помер душі, так назбігаються. Де тіє жалібники, де тіє родичі візьмуться? Та доглядають так, де ганчірка, де латка. Та й рознесуть і розметуть. Своя дитина Федося було водиці подає, Як я не здужаю, а чуже не те. Віспа її зіла. Я її в наміточку м'якеньку вмотаю було. Ні, сталося. Думала, думала, одинока як мизинець, як мені віку в тій пустці дожити. Пішла в друге, і московкою за другим чоловіком і зробилась, а він мені підійшов під мислі. У його нічого не було. У нас така думка. Ми в добрих людей віку доживемо, будемо їх послухати. Щоби їм було добре від нас. Нас у сусіда до себе закликають, А не туряють. Ми не крадемо, нам ніжчими ховатись. Ми знаємо, що правда – все Божа дитина. По правді живемо. Уже що є, то так, як на долоні. У сінях стоїть кіш із борошном, На горищі два вінки цибулі, Рукавець пшона, гарбузи під полому хаті. У торбочці губ трохи сухих, та сім'я трохи на коржі баба з повитуха дала онукам. Скриня моя за стіл править. Чоловік мій потроху кравцює і хлопця свого вчить. А то піде замолотить коробку, а ще й зажнемо якого снопа. Я хоч і не майстерна людина, да кучу своїх діток ходити чистим робом, як хліба спекти, подоїти корівку. Нема своєї. Дак на хазяйчині учись. Учуй прясти, чи пурною хазяйкою бути. У колисті мала дитина. Воно в мене знає, як заколихати злегка, завервечки, а не швиргати, що дитині й памороки заб'є, і виски наб'є оббильця. У неї нога не сходить із почіпки. Тобто вона сидить навпочіпки, зігнувши ноги в колінах і тримаючись на пальцях ніг. Навчаю, як і покупати, і сповити, як приголовчик, як пупочок завинути, щоб водиця не зайшла. Сказано все, як ніжки-рушки поміряти, щоби своїй дитині бува ніжок не звихнула. І яке зілля хлопцеві подобає в купель класти, а яке дівчині. Заможніх іноді обминають, а як у мене хазяйка-дочка, то не сороми панові, статку маєтку не треба. А мені було сміються люди. Як будуть, каже, свої, тоді й навчатися. Є же ми понавчались? Про мене, кажу. У мене така думка. От свекрухи, от чужої матері трудно навчитися. Свекрусі нічого й гріха на себе брати. Чужу дитину вчити та лаяти. Знущатись, як я знаю деяких. Та потилишники давати, що квасолі не доварила та на голову вивертати, як по інших поводиться. Все не людське діло, хай рідна мати нахиля до всього. Моя не заслужить цього, бо вміє чавуни засунути і не схлюпнути, не налити на припечку і на долівці, і як що доварить, чи позолотити плаття, біль білити, бо я сама всього вчу. Своя мати поб'є, не болить, чужа полає. Болить, і свекруха гріхує, І вона через те свекруху й чоловіка кидає, і малу дитину, Бо під таке безладдя Свекруха всяченою Дотина сина навчає. Купи синку дротяну на гайку, Та бий жінку з вечора до ранку. Ох, знаю, знаю Самих пісень, що з цього виходить. Один дурний Послухав дурної матері. Так, з вечора комора шуміла, О півночі стіна гомоніла, а і к світу невістка не жива. А то ще й так виспівує гірка пісня, Гірке молодиче життя За ледачим чоловіком Та за старою свекрушеною головою. Ледача невістка, ледача, Ще й до роботи невдача, Не вміє ділечка робити, Мені старенький годити. Вона то й годить їй, Мов тій лихій болячці, Та нічим не вгодить. От пісня про неї хлипле, Ревним її плачем. Вимету, каже, хату, Не гляне, Вимою ложку не візьме, Постелю постіль не ляже. Ще й моєму серденьку докаже, От що виходить із материного недорозуму, Що не вчила мати ділечко робити. І в світі хоч би й так, як я жити. Бачите, а як світу невістка не жива, який же всьому тому кінець? І свекрусі гірко, і синові лихо, Лежить мила, мов китайка синя, Стоїть милий, як стінонька, білий, А через що? Через неудство материне. Тобто через відсутні знання, необізнаність, я ж хвалити Господа милосердного, ще від моєї рідної добру науку мала. Ти ми в боротьбі своїй з долею й лихами, або дурними людьми встояла. Ось слухайте, моя госпосю, моя панійко, тепер хоч і в чужій хаті живу, а потуру дітям не даю, навчаю не потурати». Перешкоджати кому небудь робити щось недозволене, варте осуду, не виконувати чиїсь бажання. Мою й тут заберуть. Не страшні й норови нікому, не вкрадлива, не сварлива, маку соняшнику по чужих городах не ламле, нічого не обносить, гудини не топче, не нівечить. Іноді мені колють очі, чому до людей не віддаю я ж у їх хліба не прошу, ми контуємося із своїх ручок та спучок. Багатько бачила я дівчат і хлопців, що повертаються з донщини, та й грошей не приносять. А в домівці вже нудяться, за господарство не беруться, мандри пахнуть. Розволочиться, да й само розпуститься, слова говорять гидкі, старого не поважають або що не поїх зараз, щоби не подзвонилось, щоби закурилось, а самой винувате. Як на дону можна заробити, то можна й дома. Мої діти ростуть перед очима, не розпускаються. На дону по два карбованці, мовляв, косареві на день. Добре, де ж ті гроші, ті достатки, що вони безліч приносять? Нема того нічого. Дурний розум порозгублював. На улицю піде, і то навчиться погано лаятись, Що тут же батько й мати, а то на чужині. А який гріх, як кого по-московськи налаяти? Такому не слід і до церкви сім год ходити. Божа мати воздвигається на кресті, проклинає того. Недостойний речей трапези їсти. Мій чоловік, як був у москалях, то почув все, да, каже, ні до кого такі слова із уст його не виходили. Лають, сквернять його московщиною. Він мовчить, не відлаюється, а між іншими москалями інше діється. Сказано, батько й мати далеко, а гріх на порозі зовсім розопсіє. Ми, слава Богу, горюємо. А хліба не купуємо, конту з обох нас доволі. У їх, кажуть, стільки гречки скільки у шолудивого чуба. Хай і так, я нічого не займу, а якщо, то й чуже доглежу. Мене не зиганяє хазяїн, а ще запрошує. Другий найметься й обіждає хазяїна, краде, а Бог не скірен та влучен. І влучить він винуватого, бо воно й само краде, і другому підступ дає, і потури робить ледачим. Хай сміються, а мені по правді любіша жити. Я й своїм дітям того бажаю. Ось баба моя сповитуха, та мені яке витинає. У тебе, кажи, сковороди нема. А моя біда, госпосю, що сковорода не така, як у людей. Та не крадена, хоч і не куплена. Ми собі зробили сковорідку зуюшки, Відбивши вушко, нам її валящу зайву Паничко Ровай подарував. Багацько дечого бракує нам, Та світле око, не йдемо ні проти людей, Ні проти Бога, живемо собі тихенько. Моя дитина отакісінька, п'ятий годок, Раз мені й каже. Дай, мамо, папи. Я дала, та, мабуть, паляниці тогді й забажалося. Воно взяло і кинуло. А я зараз її по руках. Воно на мене треба між дітьми почути. Гить, волоцюго. Ми, бачте, по чужих оселях волочимось, не маючи своєї. Через це ми в заможніх сусіди гить і волоцюги. О, Господи праведний, хто кажу гить? хто волоцюга, та по губах, та так і пхнула на подушки напів. А що, будеш так казати? Не буду, не буду, мамо. Еге, наука не по пущі ходить, а проміж людьми, і ледача наука, і така, як моя. Та моєї пані матусі, Нехай у господа Бога царствує. А хлопець мій прийде школи. Мамо, й той бивить, той пхнув, Лая мене й вчитель. А я його ще й зачуприну. Не займай нікого. Слухайся вчителя. От воно й держиться осторонь. Його й не б'ють, І не лають уже в школі. А баба-сповитуха, Простий, Господи Боже, не тямущий, мені хвалиться, мовчим добрим. Ми, каже, так і з невісткою втішаємось, патіком своїм. Таке вдане, таке розумне. Ще маленький, чотири годочки, та прийшов до свого брата двохлітка. Бжому сорочку повер голови побгав, та по голові, по голові лозиною, як ж кварить. Сміх такий, а послі я тебе вб'ю, каже, мені дід споюдить фугуре реміну, так я його так поб'ю, що й кьов пісне, всі кісточки йому поймаю. А далі каже, дивись, бабо, чи його шкує на потилиці тіснула, чи кьов не йде, каже. Таке втішне, ми так регочемось, або на матір. Я її повчу, всю Іваниху, я з її оціпок зойву, вона байстюцька. Реги такі складається, що малета таке ж розумне, той патійко. Шкода, що піпи м'ячу дне дав, патійко. Або все, я полізу на піч погрітись. Той кричить. Тікай, з спеті, все мого батька. Все батько гіною зі пив. А та вже варочка, так і не така собі вдалася. Бабу треба ти каже. Баба все носить гостинці від панів. Я й уб'ю бабу. Бабу, бабусю, все ти гуха? Глуха варочко, а гішки так, гішки, та ще й ногою тупне. Патій битиме, ну, все ще не таке смішне, як патій з бійкою та з лайкою своєю. Знай, сміємось, а в мене волос віяне се, слухаючи, ще гаразд вимовити не вміє, а що коїть. Я ж госпосю потуру дітям не даю. Мазана паляниця хороша, та не дитина. Дитина мазана ледача. Дитину тільки сонно люби, так, щоб воно й не знало. У мене, як іде батько з міста, з заробітків, я ніколи не дозволяю по кишенях книж обшукувати, наче злодія. Шукайте, діти, хліба, ложечку татусеві. А я всиплю гарячого борщику. Він утомився, їсточки хоче, змерз. Хто похворостець побіжить, щоб у грубці прокинути, Хто миску лаштує, хліб. Діти раді батькові, аж танцюють, А як спить, то ходять на здибочках. Оте ніщимня страва смашна, без присмашки. Неволоцюга ввішов у хату. Батько із дому йде, співає, і додому йде, співає, і чужа хата йому не чужа. А Кузько малесенький як почує, що батько йде, зараз ряденце на себе та на піч, у горниця й лежить. Скажіть мамо татові, що я пішов його зустрічати. На таку брехню я згоджуюся. Увійде батько, а де кузько? Пішов назустріч, а він спече й озветься з озулькою. Ку-ку, ку-ку, от нам і радощі. А друге, як зайде з дому на роботу, Так як би не треба сорочку білу взяти, Так хоч би й місяць додому не вертатись. Лучше в чужій хатині та весело. Ніж у своїй та невгіддє, та звага, та випікання очей, та докір, то з того, то з цього боку. Нічого ми цього не дознаємо, ще й добрих людей у сусідах звеселяємо. Заздрість бере дурних людей, як у нас при убожестві, так квітки цвітуть. Не діти ростуть, квітки цвітуть. Оце якщо, то я кажу. Робимо, дітки, робимо. Батько там за для нас махає ціпом, а ми тут працюємо за його. А прийде, в купі згуляємо й одишемо. Вони беруться, регочуться. Мале ледве ходить, і те радіє батькові, не знає чого й само. Господи, помилуй, мову церкві співає, за здоров'я батькове молиться. Поклонило бочком б'є. А прийде батько, чоботи йому витирає. Хоч не гаразд, а витирає. У нас ніколи суму не буває. Їмо черствий хліб весело. Батько чимдуж біжить із міста додому. А діти біжать назустріч. І мале перед цюцею заздалегідь уже танцює. І хвалиться цюці, що тато прийде. І танцює, взявши цюцю за лапки. А цуценя бровкой собі, як скажене, гавка радіє, мотається, верещить, І моя душа росте вгору. Так то, моя панійко, я з долею та й з людьми боролась, Та ніби й гірку долю поборола, і людський недорозум. Бо моїм робом і чоловік, дарма що у маскалях був, не зобсувався. Його там вивчено читати, а трошки писати. Так він і додому вернувся із книжкою святою, що якась душа спасенна подарувала йому і положила на груди, як його поранено в руку правицю під якоюсь батареєю, і лежав у лазареті. Сю книжку святу він і почитує мені вечорами, як сяду прясти, повкладавши діток та поприсипавши котками. Мати Божа, думаю собі слухаючи, Благословенна є си, Що породила спаса душ наших, От що, панієчко, Госпосю моя, Держить нас осторонь від усіх. Ніби тільки й живуть про хатню звягу Та про буяння за ворітьми Та про шинковий галас. Ми з чоловіком радимось тихцем. І дбаємо про те, щоби проти Бога і проти людей вистаратись гаразд. Хіба не навмисне, що зроблю, не по-божому, не по-святому, не вхоплю, знаєте, тропи. І Бог нас якось держить без журби на землі. Тим, як чоловікові моєму в москалях була страшенна пригода одна, то Бог оборонив. Послано його кудись із штахветою вночі. Пильно треба було. Штахвета про волю була. Начальство мене, каже мій чоловік, любило й довіряло. Про волю людям юндер-офіцера вірного не знайшли послати. А мене рядовика послано, що вже не зап'ю, забалакаюсь, не заграюсь та й не злякаюсь. Звісно. Присягав і душу свою покладати за друзі свої по Євангелії. Ну, я, каже мій чоловік, положив ту штаху на серце і рукою ще правою держу, аж тремчу, щоб як не випала. Їду скорим маршем, наче вогонь під картечу, пусто кругом у полі ні людини, ні скотини. Іду аж подивлюся перед себе. Сидять на дорозі аж дванадцять вовків. Потемніло в очах, зупинивсь і скаменів. Сидять рядком по путивцю, наче ждуть мене. Що мені робити? Лякатись не веляті під огнем на війні, не пам'ятаючи сам, що роблю, так уже Бог мені дав. Як гукону на вовків. Здорова, ребята, а нужді кажу. Паві Вони зглянулись, поклонились мені і дали дорогу. Так уже, мовляв, Бог мені дав. А я, моя господь, думаю, що це йому за те Бог отпустив, що він ніколи по-московськи не лаявсь, і старих людей поважає. Мої дочці вже шістнадцятий, хвала Богові, зазирають хлопці вічі. Та ба, нехай дивляться, вони не поживляться, А заміж іще кажу рано. Людей за семені очі довбають, За першого велять віддавати. Чого вона свої ще хоче? Кого визирає? Пана чи що? Ми хоч три угли підпираємо, а вона що? Тепер як чоловік дома, я всім задоволена, до клюдеш, куди ні ступлю ступнем, у всьому перехиблю, все не поїх, хоч я нічого й не прошу ні в кого, та їм наче сілю вочу і все невгідне, не таке, як їм хочеться. Ходив чорному, кажуть, не годиться, ходив білому. Кажуть, чепуриться. Що ж мені з ними змагатись? Моя боротьба з ними не словом, а ділом, та ще й мовчущим. Сказано, хто мовчить, той двох навчить. Мовчанка не пушить, та й не сушить. 1902 рік Читала Лілія Мироненко